Hola, hola, hola. Benvingudes. Programa 19 de Miau, el programa de ràdio de Raval Rebel la Contrabanda. Raval Rebel, l'assemblea de barri i assemblea d'habitatge del Raval. Avui parlarem d'imatges. Agafarem el fil del programa 16 sobre càmeres i vigilància per donar-li la volta a pensar en les càmeres i la rebel·lia, la resistència, eh, altres mons, la transformació social, el que us guste més. Com podem pensar des dels moviments socials les Com podem pensar des dels moviments socials les imatges com a eina de control? per ser crítics amb elles, però també com una altra cosa, una cosa que ens jugui a favor per això hem convidat a l'equip a l'Ollant, Festival de Fotografia Incisiva tenim avui amb nosaltres a l'Edu, la Màlia i la Júlia, benvingudes Hola, ah, bona tarda. gràcies per tenir -nos. i abans de començar amb l'entrevista, només dic que l'Ostrell eh, s'omplia la boca de, de dir impo la importància de la ràdio aquest dilluns, que hi va haver l'apagón i tot el rollo i eh, Las radios libres, estamos aquí hoy, no hay un apagón, pero eh, para que no lo sepa, hoy es lunes, para que nos escuche de, en diferido, 5 de mayo, fuera del, del estudio, está cayendo una lluvia del copón, hemos llegado todas mojadísimas y aquí estamos. Y no sé cuánto cobra los tres, pero aquí lo hacemos por militancia, o sea que el triple de bien. Vamos a, a una musiquita y empezamos la entrevista. Tiene plan plataforma somos hermanda Todas somos comunidad Todas somos hermanda Todas somos comunidad ours, Las mujeres siempre tirando del carro Somos las queens El rico es más rico el pobre es más pobre Echan la gente de su casa Se reparten el sobre para que las demás vivamos con cobre parte más el que no tiene que al que le sobra maltratadas en un mundo dominado por hombres traemos con clase esta bomba Atratadas en un mundo dominado por hombres traemos con clase bomba نريد la, La familia de La familia de eh! La familia de La familia de La familia de La familia de Ravarrebel Y avant de, de abans, passar l'entrevista... Eh... Di que aquí de l'equip d'Amiau estem la Marí i els controls, la Pati i la Clàudia, hola, hola. Hola, hola. hola. Ricardo en micro i Ricardo, enicro també. Exacte. I res, només pues, començar a dir que vivim en un món en què les imatges tenen cada vegada més centralitat, un món en què no sabem què són els arancels, o hablo per mi, però sí hem vist la foto de Donald Trump amb el menú de percentatges dels arancels, Eh, i com en tot, sota el sistema del capitalisme racial i heteropatriarcal doncs hi ha també una disputa de poder en les imatges hi ha resistències, i ha construccions imaginaris i possibilitats d'altres mons La primera pregunta per l'equip a Ullal eh, donat que, que ho expliquen una mica en, en aquests termes en la seva presentació és quin és el règim visual hegemònic, no? i també, eh, quines són les imatges o les formes de fer que, que el disputen. Com ho veieu? Ahí lo deja. <ríe> Vaig? Vale. Doncs, um, bueno, primer de tot, com que has dit una cosa que ens sembla superinteressant de subrayar, que és que eh, per nosaltres no hi ha imatges bones i dolentes, i que les imatges, ara és veritat que en un món hipervisual, i hiperdigitalitzat, eh, la imatge té molt de pes, però en realitat històricament la imatge sempre ha sigut un element de, de formació, d'educació, de, de, no? que ens ha servit per relacionar-nos amb el món i explicar de manera molt senzilla coses molt complexes. Llavors, ens han acompanyat tota la vida, el que passa que ara sembla que torna a haver-hi un boom d'hipervisualitat. I en aquest sentit, per enllaçar-ho la pregunta, el règim visual hegemònic son, serien com un conjunt de formes eh, a les que estem absolutament acostumades a veure fins al punt de que ja eh, quasi han substituït eh, el que és la realitat. No? Exemples d'aquest tipus d'imatges. Doncs la idea de l'individu. No? Eh, gent sola fent coses. No? Aquesta idea dels herois, aquesta idea de, de gent individuals superant adversitats, no és una iconografia que estem molt acostumades a veure. Per exemple també quan veiem col·lectivitats sempre són col·lectivitats um, violentes o agressives. No? sempre hi ha aquest tenim imatges molt dicotòmiques de confrontacions l'ho fort, lo débil, no? lo valent, lo covard, l' dèbil, l'ovalent, l'coard, l'agressor i la víctima. No? lavvors tenim un règim que esdevé sobretot molt dicotòmic, és a dir, molt comparatiu entre, entre elements oposats i després també una quantitat d'imatges que són totes molt semblants. És a dir, una cosa que em sembla molt interessant de pensar és que creiem que ara consumim moltíssimes imatges, però consumint moltes imatges del mateix. No? Si ens posem a destriar-les o a fer categories, totes tenen com una mica els mateixos ingredients. I aquests ingredients tots junts serien el que formaria pues, el règim eh, visual imposat o dominant. No, per explicar-ho així de manera senzilla que no sé si s'entendió si Súper, no, no, genial ja Jo de fet una de les coses que més valoro d'Ullal és el rigor amb, del, del discurs a l'hora de parlar de les imatges que des, del, des de la primera edició era d'un pues, pues, d'un rigor eh, que dius oh, jolina, aquí voy a aprender mucho la verdad sí, sí Sí, no, i que nosaltres també com aprenent constantment, que també abans, com deiem una cosa bonica abans d'entraquer de, la ràdio, no, de, que també eh, pensar sobre les imatges per, per l'equip a d'Aullal també està sent tot un procés i com tots els debats que tenim i aprenem, eh, doncs també ens enriqueixen molt. I jo ara pensava com també no, amb, amb aquestes formes de fer que disputen com aquest règim visual hegemònic amb que hi ha una part de només posar-nos a pensar no? en, en, en pensar com mirem les imatges no? el sistema també amb aquestes imatges que dèiem vale, no són bones ni dolentes, ni dolentes però si sí serveixen per construir un relat si nosaltres volem qüestionar aquest relat podem fer servir les mateixes imatges per contrarrestar-les, per intervenir-les contrarrestar per, intervenir per interpretar-les diferent, per tornar a mirar no? també aullar pensem molt en l'arxiu, en l'arxiva i en com les imatges que ja hi han fetes també com les fem servir, com juguem amb elles, amb um, hi ha una part és del pensar i una part que també és del fer, no?, De que en aquest reproduir um, fins i tot a vegades ens podem imaginar amb... Um... Reproduint com aquest règim visual hegemònic des d'unes de, de mirades que ens creiem no? en un món una mica alternatiu seguim com agafant a l'heroi amb les imatges com de, de confrontació no? com que caiem també en un seguit d'estereotips que també Ullala ens permet pensar no, vale, si hem de narrar el que estem fent les nostres lluites, les nostres vivències i el que passa al món des de les nostres perspectives també ho hem de fer des d'unes maneres diferents Sí. I sobretot no anava a dir que, que gràcies a crear l'espai d'Ullal o sigui, no, ens hem adonat que no estem sols pensant i debatent això sinó que hi ha multitud d'artistes que participen a Ullal i aporten la seva visió i o sigui verifiquen això això que nosaltres estem pensant com que debatem a les assemblees, publiquem, escrivim i tal no sé està allà, saps? està ara mateix a Campatlló durant un mes i estarà cada any Espero que donen molt de temps Sí, i potser també per afegir una, una cosa que és xula, és que, que les imatges eh, d'alguna manera eh, ens acompanyen sempre, i potser l'ingredient que, que, que ens que ens va formar és que no totes venim d'un món artístic ni de les imatges, sinó que venim de moviments de base una mica cansades també de, de consumir el mateix, no? de, de les mateixes narratives que al final acaben fent que, que la nostra pròpia militància se senti monòtona. No? I llavors aquí no és només les imatges, sinó la, la combinació entre imatges i imaginació, no? que potser és aquesta doble interessant que avui ala ens desperta a totes quan diem imaginació, se'ns desperten coses diferents, però que ens ajunta no per pensar què hi ha de creatiu a l'hora de, de transformar les coses, no? Completament, i avui perquè estem parlant d'imatges, però en, en, en Rebals Rebel sovint hem pensat justament això, però respecte als tweets. al final, no? De, agafes un tweet de Rebals Rebel del 2024 i el compares amb un tweet de qualsevol altre col·lectiu d'habitatge del 2018... I, el, i són sovint intercanviables no? de vegades passa el mateix amb les imatges o com decidim representar-nos i aquesta idea de l'homogenerització de la imatge que, que, que advertim fora dels moviments socials també aplica a nosaltres no? i això que deies a la imaginació pues és que és molt xulo i molt, molt important després eh, seguirem com eh, entra més a, a fons en això sí que per presentar-vos una mica entenc que aquesta reflexió és el que us va fer començar el 2022 un festival al Festival Ullal què és Ullal, que conforma l'equip a Ullal, com us organitzeu <ríe> com ve. Ve. Sí. se miren entre elles jo si vols convencer i tu fes l'origen ja el sorgeix també de discussions que vam tenir amb altres col·lectius eh, col·lectives sobretot de pràctiques artístiques no institucionals o diguéssim vinculades a la contracultura d'intentar expandir aquesta idea de que la creativitat no és un monopoli de l'artista ni de les, art les artistes sinó que al revés és una, és una dimensió humana fonamental que tenim totes. I llavors, eh, com ha passat això? De que resulta que només els artistes creen, no? Llavors, com poder baixar encara més aquesta idea de que l'art no és eh, monopoli de la burguesia ni és un privilegi de qui se lo pot permetre, no? Que l'art és una cosa que ha acompanyat històricament moltes revolucions i moviments de base no? llavors des d'aquí sí que vam dir a veure quines amigues podem liar i encaliar que els vingui bé aquesta idea a part de militar en totes les seves mogudes d'acció directa i de potser moviments de base com més vinculats a urgències que a més a més vulguin també militar en un projecte cultural, que això sempre també fa por perquè és molt difícil en una ciutat com aquesta sostenir projectes autogestionats de cultura Llavors aquest és una mica al starting point, no sé... El, si sí, sí, va ser això el partida, o sigui, estàvem post-pandèmiques total i ja. vam dir, per què no? I, i no ho vèiem, o sigui, les primeres reunions que vam fer, que allò que més no et coneixes, que potser tens un vincle, un parell de vincles dins de l'assemblea i tal, i ràpidament, o sigui, ens vam engorilar i, i o sigui, el 22 vam treure un festival que semblava com impossible, a més a més, amb absolutament zero euros d'entrada. I, I així vam tirar I bàsicament doncs, funcionem O sigui, funcionem de manera assembleària Som una assemblea fixa Més o menys, respectant també Els, els processos de vida de tothom Però som una assemblea fixa Ens, o sigui, ens organitzem amb assemblees Ens repartim tasques Assumim tasques fora de l'assemblea Vull que no és eh, cap fórmula màgica De funcionament Funcionem com qualsevol altra organització Jo crec Sí, no, llavors, així com una mica en el pla general, és com que hi ha l'equip a Ullal, som una mica com el grup motor que, que sosté com el projecte tot l'any, però una mica com amb tota aquesta mirada que hi havia, era la idea de fer una cosa col·lectiva, um, no només durant el festival, sinó com en tot el procés, llavors una mica com funcionem és que cada any s'obre, o sigui, plantegem com no, um, obrir una convocatòria perquè hi hagi gent que es presenta amb um, projectes que estaran en el festival aquell any, i, i entren molt en aquesta cosa de voler que sigui una cosa... Al final totes fem fotos, totes tenim un mòbil a la butxaca o no, però tenim, com podies, tenim a l'abast la capacitat de, de crear imatges. Llavors, per res del món, és com a un festival pensat per gent que està molt abasada a fer fotografia o que s'hi dedica des d'un costat professional és animar a persones sigui des de la individualitat o des d'un lloc col·lectiu, des de posar el seu nom o des d'un lloc anònim no tothom animar a participar d'aquesta convocatòria oberta llavors també després crec que ja entrarem a parlar com amb més, amb més funcionament però com que hi ha una, hi ha moltes col·lectives que participen del procés d'escollir les imatges que formaran part del festival i que ja hi entrarem però no entra des d'unes lògiques de quines imatges són vàlides i quines no, sinó que té més a veure doncs, amb, amb fer un festival que tingui un sentit, que entri dins de d'unes possibilitats de produir les obres a, a càrrec del festival i que per tant clarament la gent no s'hagi de fer càrrec de, de produir la seva obra o de posar diners per això i llavors com hi ha aquesta part i llavors entra el moment també de, de donar-li forma i durant el mes de maig um, en general ja fa bueno, sempre ha sigut una mica aquest format sí. crec que el primer any va ser més curt però en general com que les imatges puguin estar durant un mes a Can Batlló i fer un festival on fem tot un seguit d'activitats i on tot també s'implica com moltíssimes altres persones més enllà com del grup motor mm. Sí, també afegir que potser per nosaltres el Festi és com el resta o el rastre que queda de com molts processos que per nosaltres són els que tenen sentit, que estan abans i que continuen després, que és com engaliem a col·lectives que estan ficades en moltes coses a la ciutat de Barcelona però també el territori com per parlar de línies conjuntes des de la pràctica artística. O sigui, per nosaltres és crear com un espai també d'una assemblea més transversal que ens permeti aproximar-nos i sortir una mica a vegades d'aquesta preocupació més focalitzada que cada col·lectiva té no? i que a vegades ens aïlla més que ens ajunta, no? perquè les urgències ah, no. i la precarietat i la violència del capitalisme i del patriarcat i és heavy. No? Llavors, com fer un espai gustós no? Mm. que també la idea del festi és perquè, tranqui, no farem un congrés no? mm. però sí com un espai gustós, agradable, feliç des d'on plantejar altres preguntes i sobretot altres respostes a com fem les coses no? eh, hi ha una anècdota que sí que la vull dir perquè en realitat el 2022, a part de trobar-nos en sorgeix perquè tenim un super-hate a Oial, i és el WordPress, foto. Tot això sorgeix perquè totes més o menys passem sovint i vivim el casc antic, i cada any en el CCCB es fa aquesta exposició que tothom va com si de cop se a explicar amb imatges la realitat del món i clar... Eh, pues nosaltres anem allà i veiem un munt de fotos fetes des d'una perspectiva eurocèntrica total del nord global on l'alteritat sempre està racialitzada, sempre està desterritorialitzada dester dester i on se t'ensenya a tu, sujeto, blanco, hetero, burgués, que te tiene que dar pena i que no. No? i és una, una mica de neteja consciència és una mica tot bastant xongo no? sí, sí. llavors aquest va ser pues, el nostre supernèmesis sí, sí. perquè vam construir tot el festi total. com un clar antagonisme al Wordpress també eh, fent crítica a la institució com participa també d'aquestes eh, processos també de, de netejar no? de washings i totes aquestes coses Vull dir, això també crec que s'havia d'acord és molt important amb aquesta idea ens en anem a, a posar un parell de temes i, i tornem. anem una Bueno, abans convideu a les nostres oients, si us plau, a anar a Ollal. Vale. Eh, avui has dit que era 5 de maig, vam inaugurar el dia 2 de maig, amb la qual la festa se la perdran, hauran de venir el 2026, però fins al 31 de maig tenen l'oportunitat de venir a Cambatlló, sempre en obertura de, de l'espai de Can Batlló, que diria que a les 10 fins a les 2, i després els vespres a visitar la l'exposició d'enguany de, a banda tenim també visites comentades que ens preparem l'equip d'Ollal amb la participació, participació dels artistes que eh, estan exposades i tenim un parell d'activitats si voleu podem tenir un minutet per fer una mica de, de bombo sí. Òbvio. Òbvio, per això us hem convidat <laughs> Bé, eh, el dia 8 que és dijous d'aquesta setmana si no m'equivoco, hi ha la primera visita comentada, Lo que dèiem, que és una, és una visita que, que ens hem preparat entre, entre nosaltres i amb, amb les artistes hi ha l'oportunitat de conversar amb elles que t'expliquin l'obra, perspectiva, analitzar, etc. I això serà a les 6 i mitja el dia 8. Després la propera el 17 de maig que aquí tenim visita comentada i una activitat que munta Eh, Meòria Lluita Resistència, que és una activitat basada en la intervenció d'imatges, de renders eh, d'aquests arquitectònics de quan fan una reforma, una superilla, etc etc. Eh, el dia 22 tenim una visita comentada que aquí serà amb interprett de llengües signes catalana i una activitat de dansa que és una activitat novedosa d'un grup de dansa de cantll que interpretaran les obres a través de la dansa. I ja l'últim dia, el 31, que és el dia de la Cluenda, doncs tenim la, la darrera visita comentada també amb, amb lleus signes catalana per, qui, per les persones sordes que vulguin venir. Perfecte. No guardis la imatge del cartell perquè et tornarem a preguntar d'aquí una estoneta i tantes vegades com haga falta. Sí, perquè... queda <laughs> eh, bé. Bueno, que expliqueu, el, durant el festi passen moltes coses. Li dieu festi en paraules de la Júlia d'aquesta idea d'un espai gustós eh, que no és un congresso, no és un... No és un fòrum. No és una expo, solo. No, és, no? Com, no sé si voleu aprofundir una mica més en, en l'ús d'aquesta paraula que crec que en el context de Barcelona també i, i, i la cultura a Barcelona pues, té, té connotacions també i de, de com lo contemporani s'articula cada cop més per festivals, no? Però també posar el focus en això, en que, en que passen moltes coses. No? Que, que, I diguésim que la primera és ah, després tornem a lo del festival, si voleu, però hi ha una cosa que és molt central, que és la qüestió de la convocatòria. Diria, com funciona la convocatòria, eh, quines modalitats hi ha... Com... com <ríe> toma, otro melón. Otro melón bueno. No, però que tant se'l sabem. Sí. Um, vale. Doncs la convocatòria és això, és una convocatòria oberta a tothom que se sent interpel·ladi um, pel projecte i tothom amb capacitat de fer imatges es pot presentar i hi ha una part també molt bonica que és com no ha de ser, ja pots presentar imatges de les que t'hagis apropiat, o sigui, hi ha una, també una, és un festival de fotografia, però és una visió també molt àmplia de la fotografia i es poden presentar doncs, imatges intervingudes, collage, uh, fanzines, no?, com que el marge és molt ampli i, a més a més, també és molt ampli de, no és una cosa de que tu hagis de presentar com a individualitat amb el teu nom i cognom, no? Defensem molt um, explorar l'anonimat, la col·lectivitat um, i així. Llavors, la convocatòria és oberta, normalment l'obrim del voltant del desembre, mm. gener, i hi han com cinc categories diferents a les que presentar-se són cada any les mateixes i que en realitat són categories una mica àmplies, però que les podem anar explicant. Per una banda, hi ha una categoria, totes són paraules, um, ens diem Ullal, Festival de Fotografia Incisiva, i tots els noms tenen a veure amb jocs amb les dents i, i la boca. Això, ja. perdoneu que us talli, és una meravella. Vull dir, bueno. construeix tot un imaginari al voltant del festi, que és, que, que és molt guai, realment, o sigui que... Bueno, que quan parlem d'imaginació i de la capacitat de construir imatges, al final, jo crec que això és com un lujo. Vamos. I a més, això també es divertit que el primer any, de les coses més divertides que vam tenir, és enviant-nos imatges de dents i de boques i de tot, perquè que no això de cop se'ns despertava. També és veritat que les imatges a vegades se'ns fan en la virtualitat molt intangibles i la idea d'emossegar, de tocar, com que ens, ens semblava que, que les baixava una mica més a la calle, diguéssim, no? Sí. Mm. No, i també tot el procés col·lectiu de joc o sigui com que també és arribar com a tots aquests jocs de paraules i a totes aquestes definicions que a vegades també buscar-ho des d'un lloc creatiu et fa donar-li més voltes que potser si només expliquessis sense haver d'encaixar-ho de, de dins d'un de, tema o en buscar aquests jocs de paraules com la definició que haguéssim fet de cada categoria. I el gaudir el passar-t'ho bé perquè de les millors assemblees més divertides que he recordo de la meva vida va ser sortir amb la llista de categories o amb els noms de les categories sí. o sigui va ser realment disfrutó en el procés. Um, llavors tenim una de les categories és a queixalades, que és una categoria que recull totes aquestes imatges que, que de l'acció directa, de les lluites quotidianes i diàries, de tot allò que li va mossegant um, i va agafant espais d'aquest sistema que, que ens ofega i que, i que ens oprimeix. Um, des... llavors, clar bueno, dic les categories sí, i després i expliquem una mica el funcionament de la convocatòria hi ha una altra categoria que es diu fent saliva, que és tot el que ens fa la boca aigua que seria una mica totes aquestes coses que estan passant allà en el present, en l'ara i en l'aquí i que tenen a veure amb projectes que des del suport mutu um, i des de la col·lectivitat ens fan poder imaginar futurs que valguin la pena viure, no? una mica tot, un, tot d'imatges que recullin Coses que estan passant ara però que ens projecten les utopies i el que estem volent construir col·lectivament. Que aquesta, perdó, que és molt xulo fer èmfasi perquè potser és la, la més difícil de concretar, no? la que el primer any la vam haver d'explicar molt, perquè és veritat que ens passa molt que la, una de les estratègies visuals del capitalisme és el no future, no? O sigui, la idea no hi ha futur, no podràs sí. imaginar una alternativa, llavors, clar, ser capaços de veure en el nostre dia a dia gestos, projectes, eh, moviments, maneres de fer que ja són Um, utopies feta realitat no? ens semblava super interessant tenir la capacitat de veure no? que això també ja és un temazo sí, i també és bonic que realment el primer any l'havíem après d'explicar molt i va costar molt però després no, i ara hi ha molts projectes que es presenten a Fent Saliva i hi ha una cosa també molt bonica aquí Després hi ha una altra categoria que és d'entera, no? d'entera tot el que et fa xirriar, que és aquesta categoria on anirien les imatges de, um, que tenen a veure amb assenyalar tot de violències estructurals, masclistes, racistes, um, capacitistes, i fer-ho també des d'un lloc no? que abans també parlàvem del WordPress Photo, que és com totes aquestes imatges victimitzants, qui fa la foto, qui és que apareix a la foto no? i com que siguin imatges que assenyalen aquestes violències però des d'un lloc que no sigui victimitzant i també moltes vegades assenyalant a qui, a, a, a qui exerceix aquestes violències i no tant com a qui les pateix. Que mai surten a les fotos dels mitjans de comunicació ah. habituals, no surt mai, sempre que l'estat o el sistema o el capital són ens sense cos, eh, no? eh, com a espècie de, de poders que volen i, i tenen molta, mm -hmm. molta fisicitat, no? que a vegades no veiem. Sí, i que també aquí és animar la creativitat perquè també és un repte trobar com plasme això en, en imatges, no? I és com, convidar a fer això. Mm. Bueno, de fet, aquest any hi ha un projecte molt xulo Entera, que és el, el de Malditos Papeles, que el focus és la violència buro burocràtica que s'exerceix contra bueno, cossos de persones migrants, dissidents, sexe, gènere, etc etcètera, etcètera. I va sortir a partir d'un taller que van muntar les persones que van presentar el projecte, que I... es van tancar dos dies, amb, amb persones que van voler participar en, a, en aquest projecte de col·lage, i les obres que hi ha, són fresques de fa dos fins i o són sigui... collage amb els papers i els documents eh, acumulats en tota una de vida en els processos bro... burocràtics fa... bueno, que potent mm. Eh, i després... Pa no, que seria és la, la categoria no, de tot allò que s'ha quedat entre les dents eh, i que, que molesta que resisteix a marxar i que llavors és la categoria de, de, que té veure amb l'arxiva no, i amb recuperar, fer un exercici de contramemòria i recuperar totes aquestes imatges que s'ha volgut que quedin en l'oblit però que d'alguna manera ressonen amb el present i que, i que tenen a veure amb el que està passant ara i, i, i molta vigència i després en realitat hi ha una categoria que no està dins de la convocatòria però que li diem la categoria d'escuradents que, que té més a veure és una mica, a vegades ens passa perquè hi havia projectes que no s'havien presentat però que des de l'equip a ens semblava interessant que per una raó o altra estiguessin al festival llavors aquestes imatges sí que són projectes aquí convidem nosaltres de manera més directa i que creiem que també són molt interessants que hi siguin. Sí, que també posen en manifest que no estem sols, no? Fent això, que hi ha molta gent que està utilitzant la pràctica artística per pensar i per fer i que potser no, no s'hi presenten però que ja existeixen i llavors com fer aquesta xarxa també o aquesta genealogia ens sembla bo. Aquesta categoria fa dos anys que sí. la fem servir, vull dir que abans no hi era i, i també mola que, que es van ampliant en funció de, que, de coses que anem descobrint, no? Oi, i com, com escolliu entre tantes propostes? Bueno, no sé quantes es presenten, però eh, unes quantes eh, de, de, me consta. Llavors, eh, com ho feu? Qui ho escoll? Quins són els criteris? Eh, una cosa que sí que vam tenir molt clara, i això sí que és d'inici, és que nosaltres no anàvem exercir ni de jutges, ni de crítiques, ni de persones enteses, ni res, que volíem que, que aquest espai que estàvem creant, que al final ha esdevingut un festival, fos un punt de trobada de moviments socials a través de la imatge i la fotografia. Llavors, eh, qui millor que els moviments socials, com per estar entre aquestes imatges que s'han presentat, veure què resona, què no ressona, que, que els agrada d'imatges més enllà de l'entesa que puguin tenir o del sentiment estètic o del coneixement eh, acadèmic que puguin tenir sobre la imatge era que, que els hi movia per dins. Llavors vam, vam pensar qui coneixíem aquí Barcelona, quins moviments hi havia, quines, no? quines col·lectives estaven en actiu, pensant una mica també en el que ha explicat l'Amàlia de cada categoria i intentant trobar-nos amb elles per fer aquest procés de selecció que, com ha dit abans Amàlia, també no es basa en, en la qualitat de la imatge o del treball, sinó d'una banda les possibilitats materials que tenim nosaltres com a organització de fer realitat aquest projecte fotogràfic i d'altra banda, que és el que impacta més o genera més, més diàleg en, a, en aquestes trobades que al final acaben generant una espècie de fil conductor sense voler-ho i en cada edició hem tingut com... Pues, L'edició passada, Ocupació. Fa tres edicions, Salut Mental. Aquest any potser hi ha un tema més natural que bueno, sí, el ha acabat sortit. Mm -hmm. Llavors, això és, és casualitat, però sí que es donen aquestes converses amb, amb, les, amb les col·lectives amb qui, amb qui ens trobem. I si voleu, bueno, no estaria més dir qui, qui ens sí, ha ajudat sí. aquest any i amb això que deia l'Edu, que crec que que, és, que, és, que val la pena fer l'èmfasis en, en que l'ajuntada de tot això com que genera com una espècie de, de sismògraf de, de quines són les necessitats o les inquietuds de cada moment, no?, eh, transversals a totes les col·lectives, no?, com, com això es teixeix, és molt guai descoltar i és veritat que el primer any, quan li dèiem a la penya que fes això, doncs potser a les col·lectives més engaliades eren les que tenien, com, o que ens estimaven molt, o que tenien ja un, un perfil artístic, però però a través d'insistir molt en això, ara ja realment eh, les col·lectives mateixes porten, tipus, hem pensat que podem dinamitzar aquesta selecció així, o porten com idees o inquietuds que ens volen al cap a nosaltres totes les vegades. Vull dir, sortim mm. nosaltres de l'això, que ja abans ens les repartíem i ara quasi que volem estar totes a totes, <laughs> perquè aprens un muntó. Perdó, que... Ah, no, no, no, que proposava que, sí. que, que diguéssim... Sí, bueno, aquest any ens han... les flats totes d'una, no? Sí, digue-la. Doncs aquest any, per exemple, ens han acompanyat les migres de Via Iala, la Porvenir, Canvias, eh, l'Associació Negra Mosca, les Marisoles, Memòria Lluita Resistència, eh, Colza Colza, la Trena, la Sal, la Màquia i el Tatu Circus... Eh... Carcelona. Barcelona. exacte. Vull dir cada any o sigui, sea, algunes són fixes perquè s'han motivat i altres canvien, vull dir... Mm i sí, que nosaltres també animem molt o sigui, com que si hi col·lectives que els hi ve de gust com participar d'aquest procés, que és una cosa superoberta i que nos... també hem anat com teixint amb al llarg dels anys unes preguntes com per també guiar la selecció i per sortir una mica d'aquesta poca que a vegades ja d'inicidar. No, però si nosaltres no treballem res a partir de les imatges i és com, és que precisament aquí hi ha una part molt interessant i, i que els debats que generen en les trobades um, són molt guais. Ens hem deixat, perdó també, a la Polilla i l'editorial Còmic por no amateur ah, que guai i, i, i un beso des aquí a totes elles no? sí. I, el, i molt interessant això que dèieu també de convertir aquell espai d'anar a les fotos o les imatges i, i revisar doncs, quines, totes les que han arribat com un espai de trobada entre col·lectius que difícilment troben temps o, o espais per, per trobar-se en altres en altres espais, jolín, he repetit les mismas tres paraules. <ríe> Estas cosas en la ràdio. O sea, no sé si os habéis planteado vosotras tres hacer rádio, porque se os da muy bien la verdad esto de... ¿eh? El, el que ens hem de plantejar és aprendre a dir que no. Llavors, d'anclada, no, pero quizás... No, i això, jo no va dir que, que precisament és una cosa de les que es busca amb, el, amb Ullal com a festival i que en si sí el festis és un espai de trobada, però és un espai de trobada tota l'estona i que una de les coses que ens costa, jo crec, a Barcelona i segurament a tot arreu, és sortir, no? com cadascú, des de la seva col·lectiva, estàs fent les teves coses, teixeixes molta xarxa, com amb la gent que està en movides semblants a la teva i, i la selecció, precisament, és un espai de trobada on pensar a partir de les imatges sobre també les lluites que t'estan atrevessant i en les que estàs implicada com a col·lectiu i hi ha una cosa superinteressant aquí perquè ens dediquem, jo crec, molt pocs espais a, a pensar, a les coses de fons, a debatre i a fer-ho també des de les imatges i i des de la creativitat, no? que a més la creativitat jo crec que també vam molt més enllà de no només com en si les imatges, sinó que ens falten en general en tot, no? i com que igual que dèiem de reproduir eh, amb imaginaris hegemònics, també en les nostres accions o en el que fem com a col·lectives és molt repetitiu a vegades, no? i crec que aquests espais són molt enriquidors. Mm. És molt guai perquè, de fet, Miau neix una mica amb aquest mateix objectiu, eh? com un espai d'autoformació per el rebel i un espai d'encontre amb altres col·lectius en què tens una hora de conversa i, un... i d'aprenentatge. Llavors, com en... amb so i no amb imatge, però... però que és molt important com que compartim això. I en el nostre cas, també, amb una mirada de comunicació, ho comentàvem abans fora de micros, d'estar de... cansades de com es fa la comunicació ara mateix als moviments socials o almenys en habitatge, no? que és el, el que més controlem, i que és molt, és molt alienant. De fet, estar tot el dia en Instagram i en X eh, viendo que tienes que repostear i tal, i comunica molt poc. De fet, i, i confiem en que la ràdio lliure pues, és una eina també per per això. I sí. en verdad, també, deciros sea, que este... hemos tenido una conversació en assemblea Asamblea que es como tenemos que comenzar a pensar nuevas acciones nuevas maneras de resistir, como que hay que ponernos creativos con esto, entonces es totalmente de acuerdo porque creo que algunas veces como también nos quedamos un poco trabados en lo que ya conocemos o como ya hemos actuado pero el enemigo por decirlo así, se está poniendo se está poniendo más fuerte, entonces también toca ser más creativo y toca salir de esas cosas que ya conocemos porque es que si no, no vamos a como que no lo vamos a lograr Sí, i després també potser pensar que la creativitat no només et dona com materialment alternatives, sinó que et motiva. Totalment. O sigui, que una cosa que parlàvem abans també nosaltres, quan, com dèiem, quines coses ve de gust com explicar aquí, una d'elles és que per nosaltres, oial, tot i que els suem, i a vegades no, ens costa, per nosaltres es planteja com un espai de militància molt alegre, és a dir, que també hi ha un esgotament molt heavy, també absolutament orquestrat pel sistema dels moviments de base i d'entendre des d'un lloc molt patriarcal la militància com un fet heroic, sofrido, no? no? I aquestes coses també es voten. Llavors, la creativitat no només és una fonda alternativa sinó també és un espai on, on recuperar certa motivació, Totalmente. certa... No? Llavors creiem que també l'aliança la, aquesta entre la creativitat i, i alegria, com també va molt de la mà, perquè com apera els sentits, no? la pràctica artística és com molt corporal, pues també té un efecte que no m'agrada dir que està... Bueno, sí que m'agrada sanador, no?, de, de maneres de fer que, que poden ser pues això monòtona i esgotadora. Nosaltres hicimos el taller de collage hace tal vez ya un año o algo así, pero hicimos como un taller de collage, que fue también, era pensando eso, era como... Raúl Rebel ha estado muy tenso últimamente, necesitamos un espacio un poco más más lúdico y que sea como sin presión, pero que vengamos a crear, ¿sabes? Y entonces usamos eh, ediciones viejas de La Masala, que ya tenías como un contenido que tira para cierto lugar, ¿no? Y salieron cosas muy guay, pues de, de todo el mundo, más te podías traer, si tenías niños, puedes venir con niños. Eh, entonces Y fue como muy bonito también, y creo que también eso, motiva. Ayuda a crear un poco más de vínculos y tal vez no, lo, no es lo que está centralizando en el momento también, porque es como un proceso que al final después ya eh, todo el mundo puede participar en cierto punto, ¿sabes? Eh, y es que esta idea totalmente de no solo los artistas podemos venir a hacer un collage, o no solo la comisión de comunicación puede hacer un cartel, sino que todas podemos hacer el cartel. Sí. <risa> Y esto de que la creatividad no, da, no tiene por qué dar alternativas materiales, pero te motiva, ¿no? Esa, esa movilización del deseo sí. es muy potente, porque, porque si no te puedes morir de asco y eso es como muy muy muy necesario realmente sí, mes, yo creo que también eh, la, la idea que ha estado que bueno que ahora está muy de moda también en las instituciones y en los proyectos comunitarios más eh, promovidos desde ¿no? los gobiernos la idea de la arteterapia ¿no? como que el arte sí. va a sanar todos los problemas del capitalismo solo porque estemos pintando juntas no y en realidad es la, la dimensión sanadora del arte no es desde una perspectiva terapéutica de que va a paliar el dolor que sientes y te entretenerte, sino que es una fuerza deseante y política muy fuerte, entonces... A mí también no sabe mal no el, el mal uso de esa idea terapéutica del arte, porque no es que te cure un ratito, es que lo que movilizas es potencia de hacer, ¿no? Total. Entonces, que creo que también hay muchos discursos que parecen como comprometidos y, y progres, pero que en realidad desactivan mucho toda esta potencia como revolucionaria que a nosotros le, le vemos a la creatividad y a la imaginación. Totalmente. Que puten. No sé, Edu, no vas dir alguna cosa? Se m'ha oblidat, perquè és que la Júlia parla també. bé. Li... No, però sí que... O sigui, no sé si entra a però ho estava pensant abans. Um, no només és amb el, amb el procés de selecció i no només és una, una opció política que triem nosaltres com a assemblea, el tema de la cura de la imatge, des de l'assemblea, a través de programaris lliures, no? Que, no, que, no, que no es puguin apropiar de cap de, de cap de les maneres de la informació que nosaltres tenim i que comparteixen els i les artistes amb nosaltres, sinó que estava pensant també en el que quan fem el procés de selecció també tinguem l'espai de dir a la gent que han estat seleccionada i a la gent que no ha estat seleccionada per què no ha estat seleccionada i esperant que es presentin a l'edició següent, que passa. O sigui que ja tenim com la deriva la perspectiva de 3-4 edicions en què hem tingut l'espai de poder-li de les persones. Mireu, doncs, aquesta obra doncs, no ha pogut ser seleccionada per X Z. us proposem que penseu sobre això, o tireu cap allí no sé què, i l'any que ve tornem a obrir convocatòria. I s'ha tornat a presentar. Vull dir que és un espai de cura xulo amb les persones que es presenten, i després hi ha l'argumentari polític de per hem de tenir cura de les imatges i curar les imatges que es presenten que no puguin o sigui, no puguin representar eh, repressió cap a les persones que hi puguin aparèixer, no? el tema del consentiment a l'aparició de les imatges etcètera, etcètera, qui ha pres la imatge com l'ha pres, per què, hi ha consentiment eh, bueno, que és tot el tema de la cura de l'imatge que, que és força central Sí, i que aquí també hi ha una part molt interessant de quina relació tenim amb les imatges des dels col·lectius que s'estan en l'acció directa um, no? que hi ha, clarament hi ha un ús repressiu de les imatges i cal ser conscients de quines implicacions té això i per tant prendre molta cura però alhora que això no ens impliqui no generar imatges o, o fugir, no? igual que també um, com no fugir del generar imatges i no fugir d'entendre de les pràctiques artístiques que també hi ha alguna cosa que s'ha fet no, s'ha creat un relat com si haguessin estat sempre separades de la lluita i que tota aquesta potència ha estat sempre i, i l'art no ha estat sempre um, no ha sigut un monopoli dels museus ni de les institucions sinó que també hi ha hagut un, una pràctica artística fora d'això i al final és un reivindicar mantenir-la, no? Tampoc no un generar una cosa nova sinó fer-ho des d'aquí Bé, bueno, eh anem un moment de música i després tornem amb, amb algunes preguntes així ja ens hem acabat el, el guió perquè l última pregunta sobre per què és important el fet creatiu i, o artístic a les lluites jo crec que ha quedat respondidíssima, després si voleu tornar a això, pues lo hacemos però sí que, bueno, yo estoy emocionadísimo, o sigui sea, jo eh, normalmente ya escucho los programas un par de veces, una vez emitidos però és es que estem me lo voy a poner en bucle, eh? o sigui molt guai. Eh, anem a pausa musical i tornem de seguida. de vuelta aquí en Miau, la ràdio de Raval Rebel a contrabanda, avui amb l'equip a Ullal, o part d'ella de Julià, la i l'Edu i anem amb algunes preguntes que no s han quedat o així arrel de la conversa la primera era la qüestió de... del festi, perquè és un festi? Bé, jo crec que en primer terme eh, busquèvem, aquí sí que ben pecar buscar un lloc comú que la gent pogués entendre, però sí que és veritat que quan vam començar a plantejar una expo que potser en altres espais de, de militància artística, com per exemple FEMART, que és un format que, que s'utilitza bastant de fer una expo on tu pots visitar coses, se'ns quedava una mica curt perquè com estàvem engaliant a tanta gent, col·lectives, sortien tantes preguntes que era com que era un format que recordava massa i cada vegada més el temps ens ha donat la raó perquè en els últims quatre anys el canvi també que hem vist en les institucions culturals de com han agafat temes i pràctiques dels moviments de base per farcir els seus programes i les seves col·leccions, doncs clar la, la cosa de l'Expo com que no ens agradava massa llavors el Festi per nosaltres i pels espais alternatius festi segueix sent, no només a Primavera Sound, al revés, sinó segueix sent un espai de disfrutoneo de bailoteo, no? On també corporalitats més vinculades a lluites trans i queer pues tenen més cabuda, no? Aquesta cosa de, de realment un gaudi corporal uh, complet, no? Llavors potser per nosaltres el festi ens ajudava i també a ser imprecises amb quan durava no? el fet i també ajudar a dir, bueno, pues ara fem això ara fem això, llavors aquest brutal. punt d'ambiguitat eh, ens ajudava molt i 'alguna manera, com, com, també com aclarint lo que hem dit al principi, no? que, que realment, um, pues en una ciutat com Barcelona, però que ve a ser una tònica de, del nord global, no? com realment els museus i les institucions culturals que neixen de ser espais molt legitimadors de lo l'establert i molt còmplices amb, amb tots els sistemes que, que precaritzen i que violenten, justament ara que s'estaven quedant dos incòrums, perquè l'ombre blanco ja ni va a l'exposició ni ve pues doncs clar, havíem d'apel·lar a tot aquelles identitats que havien exclòs durant tant de temps, i llavors ara de cop tothom està fent les, les deures, però a més, tarda i mal en molts casos, no? de vinga, vamos a incluir un munt d'identitats, però tampoc anem a parlar de quines pràctiques internes tenim, quina... bueno, això és una discussió que suposo que hem tingut com en molts espais, no? de dir, pues, hi ha un extractivisme en tot, pues, en la cultura també, no? llavors creiem que també és important per nosaltres, que igual que s'estan carregant tots els TCOs i els espais contraculturals a base de tan Carlos i de repressió policial pues que no sigui això també una, una tancada de realment d'legar a les institucions culturals tot el que són els projectes artístics creatius. No? ha d'haver-hi contracultura i ha d'haver-hi algú que li segueixi marquent el pols no? de dir, vale, podes coger els temes, però tens que t'obligo des de fora a canviar. No? jo crec que aquesta tensió hahavíem pues, de fer i per això volíem crear com un festi per dir que venimos grandes. Hauríem de tenir aquí com un botó en la ràdio que sonasse com una bocina de pum-pum-pum-pum a els DJs de... Això sí. se puede aconseguir. Pues, sí, sí, total. El, el... Super d'acord. O sigui, no podem estar més d'acord, realment, que, que, que no nos quiten també la paraula festival. O sea... <t 's1> sí, sí. Um, I sobre el tema d'aquest... Abans de fer... Com ens queden 10 minutets apuraus abans de fer recordatori del calendari i així, em, i també que ens expliqueu com, com, com algú es pot, es pot apropar per organitzar també Ullal, em, ha sortit el tema de lo difícil que és la militància cultural a Barcelona. Si voleu, entre totes, podem aprofundir una mica en això, perquè jo crec que és un temón no. molt... Mm. Bueno, jo crec que com per començar la, jo et dic que per mi crec que és important senyalar que tancar espais físics on es poden passar aquestes coses és el primer, el primer tema, o sigui, la baixada de, de centres socials ocupats fa que molts projectes si no tens una infraestructura amb enigma, i sobretot els artístics que necessiten espai, materials espais físics per crear si tot això ho, ho tanques i, ho, i ho, ho anules cada vegada hi ha menys espais on puguis fer aquestes coses i a la vegada també el pes econòmic no? si estem precàries per viure com hem de treure mitjans per fer una pràctica que se suposa inútil, no? que és aquesta la idea de crear, perquè sí. No? Llavors hi ha una, una circ circumstància econòmica que crec que fa que aquests projectes siguin molt difícils i després també l'esgotament de, de l'autogestió, no? que realment mm, estem nosaltres sufragar les nostres pròpies lluites no? perquè les, les subvencions i aquestes merdes també no, no són socials pròpiament dit i no van tampoc on han d' llavors, bueno, no sé. mm. Sí no, no i que jo crec que també hi ha molt com aquest o sigui molt o sigui, com molt aïllament, molt individualisme cada cop menys espais i també com que l'individualisme no és només ja a nivell de, de també com es teixeix la teva vida i, i pocs espais comunitaris, sinó que també, les lluites cada cop crec que estan més aïllades, estem cadascú amb la nostra parcel·leta d'acció i que estem jo crec en un moment en el que sembla que costi trobar-li sentit a fer coses que no siguin una reacció immediata a les violències més directes del sistema. llavors sembla una mica això que deies no? com que sigui no? com aquesta part creativa una mica com que quedi com a algo inútil o, o que no té espai quan realment és algo que també deiem com que connecta amb el desig que hi també que pot crear espais, no ullal, una cosa que tés té, que és molt transversal. I aquí hi ha molta gent que, es, que estem atrevessades per les mateixes coses, alhora també des de llocs molt diferents, i crec que això precisament com ens costa molt, i que en general és un moment, jo sento, també una mica de bajona a nivell, de, a nivell no? i en molts col·lectius, moltes assemblees, falta gent, llavors a vegades potser els espais contraculturals també és des d'on primer es deixa de dedicar-li energia. Sí, de fet, nosaltres també ho hem notat molt, perquè els tres últims anys, com vam ser molt ambicioses i apostàvem perquè vingués molta gent, intentar que tots els projectes es materialitzessin i va acabar físicament amb nosaltres no? llavors, en comptes de pensar en el fèstil, el que hem fet és pues, reduir aquest any una mica el nombre de projectes per fer-ho sostenible, però amb, també amb aquesta idea de, no podem desaparèixer no? Claro. perquè realment està la cosa bastant viure mm. o sigui, fer més sostenible i a més a més que ens estàvem perdent una cosa molt xula, que era el vincle amb les persones, i les col·lectives que han presentat les obres, que al final, al principi com amb, amb tota l'energia que teníeu al principi de, de fer-ho més gran que hi hagués el màxim d'hores possibles i tal, al final ens convertíem com una espècie de gestores de, del contingut i ens partíem la dimensió humana de seure amb un artista i dir bueno, explica'm la teva obra més enllà del formulari que m'has mm. posat, que és la teva obra d'això, explica'm-la, com la vols presentar, què necessites, vols una xarxa de pescador, busca'm una xarxa de pescador, per què la vols? Bueno, no com com això, una dimensió mm. més, més propera, més, més de... Sí, sí, sí. Per mi el, el, el tema de la tendència a la professionalització en lo cultural també és com molt clau, no? O sigui, sembla que tot el que una persona faci gratis en, en lo cultural sigui un peatge a pagar per agarrar-se en algun moment alguna institució o alguna feina d'aquest tipus, i això també bueno, no sé, com, potser em ve del de que em dedico jo també, que és al sector cultural, però, però sí que bueno, hi ha, hi ha aquest tema també, quasi en una indústria cultural a Barcelona, pues, segons com ho miris, com más o menos menys eh, potència, no, no, ja diria peso, ¿vale? mm. doncs que hi ha molta penya que, no sé, i és molt diferent fer coses per militància cultural de fer-les per... Sí, de fet jo crec que això que dius tens tota la raó i hi ha dos coses primer que el propi sistema està convertint les persones artistes en aliades del sistema i moltes vegades sense donar-se'n compte perquè elles mateixes treuen rèdit de les moviments de base per fer currículum i això és una cosa que és heavy i molt endèmic però després també, que nosaltres parlem d'artistes però artistes per nosaltres és qualsevol persona que ha donat una obra i sobretot aquesta tendència que acaba vegada projectes més col·lectius, que això també és molt interessant, no pots capitalitzar una cosa que és de tothom, no? que es bueno. forma part d'un col·lectiu, llavors aquí també com acabada de, de rebentar la categoria artista com una cosa que, que representi a un individu o inclús una professió, que no estem en contra, he de professionalitzar les persones que volen ser artistes, però sí com com expandir aquest concepte i no només vincular-lo al mercat, al, al, a la professió, no? sinó que sigui també una manera d'estar en el món, no? Total, que no sigui un expolio a les capacitats de la gent que no és artista professional. Total. Eh, no? Que parece que... Um voleu tornar a convidar la gent a que vagi sí. al festival? Sí. I, sí, a més aquest any eh, també és xuli perquè eh, també posar posat el subtítol que aquest any ha Imaginaris Suculents perquè ens agradava molt la idea que moltes obres i també la nostra tendència anava a pensar que tampoc ni siquiera els moviments de base humans som les protagonistes, sinó aquestes aliances rebeldes entre l'humà i l'onó no humà o l'omés que humà que també ha tingut com molta força, que any un munt de projectes que mesclen com la natura les aliances aquestes d'alguna manera transhumanes que, que poden ser molt potents per imaginar com futurs eh, alternatius llavors en aquest context ens han fet uns dissenys guapíssims la aquest any uh, a la, la Sara i a Aymar uh, dir que també hi ha tota un, una cura d'amiguis i artistes xulis que ens fan cada any que uh, avui ja tingui una estètica diferent mm -hmm. i llavors, també visca el desordre i ara sí, eh, repetim-ho Què, repetim programa? Sí diem-lo que es van perdre no, no es va perdre un fiestorrio un fiestorroncio a més ens agrada molt perquè són inauguracions com molt massives, molt inesperadament per nosaltres i molta penya com el que no t'esperaries mai que la gent fes una inauguració, vull dir, que estan mirant de veritat, no estan fent ni networking ni postureos o sigui, ni, ni que res, feia, la feia estava mirant les obres i preguntant coses, i això és xulo i després això, que sempre ens agrada tenir amiguis que ens ajuden a fer la festa molt divertida, Vaní Resina, resina. a Guanaboca, la Gigi Morraia, van unes punxades guais. A Guanaboca pinxem el comple de Rebel Rebel. Un part d'any. No? Sí, sí, no, sí, la... el... I, la la no? Connexió, no, però... I, I aquest any té hi... el barret, també, d'artista. De... De... Sí, sí part d'artista. Resit... Ah, sí, exacte. Vull de maig, sis i mitja, dos quarts de set de la tarda, visita comentada. Sempre és en part o la totalitat de l'equip d'Ullal, i les artistes que puguin haver vingut aquell dia. 8 de maig, 17 de maig, al matí a les 11, visita comentada, i després a les 12, eh, el Hackets de Renders, l'activitat que proposa... Un taller de col·legi que fan memòria, lluita i resistència. Vale. I després, el dijous 22, un altre cop a la tarda, a les 6 i mitja, tenim una altra visita comentada a més a més aquest cop vindrà acompanyada d'una um, interpretació dansada de, de les obres que farà un grup de dansa de campanyó i res i, res, sí. i el 31 eh, tanquem amb, amb una última visita comentada sí que és veritat que quan no coincideix amb una activitat, les visites són més llargues i podem treure més suc però bueno, sent les que som i amb el poder que tenim doncs són els dies que podem assumir per fer la visita comentada sí. que també, o sigui, crec és la justícia que agraïm eh, inclusives que ens fa la interpretació de, de llengua de cingres catalana eh, perquè l'horitzó de l'accessibilitat està allà i bueno, a poc a poc ens, ens hi anem acostant i, i després jo ho diré perquè ens en no. encanta i és que aquest festi també genera que penya guai, que ja fa coses xules ens ajudi més, i és que si heu d'imprimir alguna foto, alguna cosa de bona qualitat i amb gent maca i comproves, aneu a impressionar que a més es van oferir l'any passat a imprimir-nos totes les coses sense cost i s'ho han currat perquè viuen d'això i en canvi doncs, són un, un espai amb consciència social guapa i ens han ajudat molt a fer aquest festi possible On estan? A Gràcia. A Gràcia Eh, ah, impressionant Per pues sí. eh, res el Lluís, crec sí, pues Les haremos sí. una cunya de públic sí. Total, eh, s'ho si mereixen tot Home, però, realment, O sigui, ens treuen un pes de sobre perquè el, el, econòmicament, ja parlant de números el volum de diners que invertíem en produir les obres era molt elevat i gràcies a Impressionant, doncs pues, i sostien festival. Sí, clarament, festival autogestionat, per tant, ens financem a base de cafetes, per tant, tot, tot, tot, tot som vosaltres. De Nadal, de la res, panera... que a banda de convidar la gent a, a visitar la Expo que està tot el mes de maig, en els horaris que obre Can Batlló, que són com de 10 a 2, o de 10 a 1, i després per les tardes de 6 a 9, també animem molt a tothom que es vulgui implicar el projecte de la manera que sigui, nosaltres ens reunim en assemblea els dilluns a les 6 i mitja, i és una assemblea oberta um, però també animar doncs, pues, col·lectives que vulguin participar de la selecció gent que es vulgui implicar més de cara al muntatge del festival de l'any vinent no? com escriure'ns un correu que estem superobertis i amb moltes ganes ¿Dónde se reúnen? Ens reunim a Caladona vale, Perfecto ¿Qué pues sí, te hace el que además? Se claro. me, me ha eh, ido por medio que no tengo miedo Exacto i perdó, hi ha ja, també per altra falta que sempre ens oblidem de fer-la és que tenim xarxes socials, ara mateix estem a Instagram com arrobaullalfest i també, um, bueno, estem a Mastodon, però um, encara gestionant, per tant, aquí ja encara no és fàcil trobar-nos i tenim un web també, ullalfest. Que, ah, això, i ja està, ja paramos eh, que estem aquí. <laughs> es I, es i, també <laughs> una cosa guai que no hem pogut parlar aquesta vegada és que som superfans de fer festivals de codi obert és a dir que tot el que fem, com ho fem està pensat a la web perquè puguis replicar a qualsevol lloc, que ens encantaria que hi haguessin milions d'ullals a tots els territoris i no portar-los nosaltres llavors, que si algú té ganes d'arreu del món a dir, ei, em vull encallar fer un festival a manresa que ens escrigui que l'ajudarem a fer-ho moltes gràcies Ens veiem acabat jo Les mejores, os amamos Sí, sí eh, Res més eh, Convidar les oients a, també ja que estem a l'assemblea de Raval Rebel els dimarts a, la, a dos quarts de set seis i media a l'Ateneu Encyclopèdic del Raval eh, allà és, aquí és on fem les assemblees i també pues, a la ràdio que és tots els dilluns no, tots no es, Escríbanos, me van a preguntar En la asamblea cuando, cuando es el siguiente programa? Lo de la radio ya otro día Pero si venís a la asamblea yo creo que es más importante Exacto. Muchísimas gracias, gracias Y fin de la familia de